Настін креслили стелю. Місцями глина опала, Оголивши дранку. «Я, мати-одиначка, І права свої знаю. Тридцять літ на світі живу, Не вчора народилася!» Кричала жінка, дивлячись у стелю. Її худе біле лице Хворобливо розквітало На щоках червоними ружами. «Можна тут жить?» Ви мені одвічайте. «Та ще з п'ятирічною дитиною!» «Ви б тут жили?» Ви там у себе в місті так живете? Я знаю, вони вам усі в одну дотку співають, хай сама ремонтує. Коли і з чого я буду ремонтувати, як я на двох роботах розриваюся, прибираю у клубі і в перукарні? На тебе власть кажу, щоб матері одинадцять средства й знайти, а не одремонтуєте, то я і в Київ і в Москву дорогу знайду. Грамотна. Географію в школі вивчала. Там швидше поймуть, бо там закони придумують і в газетах друкують, щоб сполняли. Когось вона нагадувала Ярославу. Ту першу його забув уже, як і звали, та гаразд і тоді не знав. Але та досі старіша, десь під 50. Ці й 30 не немає, мабуть. Він тоді задихався від жаги, не електризований на танцмайданчику Або трехівськими дівчатами біля тенів Вони познайомилися на танцмайданчику Він погано танцював І вона вела в танці Лагідно Ніжно припадаючи до нього своїм гнучким тілом Ярослав досі пам'ятає те тіло на дотик Пам'ятью власного тіла пам'ятає І пахло від неї дорослою зрілою жінкою і він спитав тремтячим голосом, чи не провести її додому. Вона засміялася. Тілом усім засміялася і сказала Проведи. Вона була не Терехівською. Приїхала із Мрина до тітки, що мешкала біля районного суду, у хатці обставленій соняшничінням. Він щось говорив тремтячим голосом, що раптом зникав і тоді хапав повітря широко відкритим ротом наче риба на піску, а вона більше мовчала або сміялася, як перша не голосом, а тілом. Вони цілувалися, наче божевільні на призбі хатки. Тріщало і падало соняшнечиння, аж перелякана тітка засвітила світло. Тоді вони пішли городами до редакції. Ярослав мав ключа. Він постелив на підлогу підшивки старих газет і вони лягли на газети, і він безпомічно вовтузився, поки жінка не стала допомагати йому, зеленому хлопчиськові. А він сподивом прислухався до тіла свого, що стало таким легким біля першої в його житті жінки. Молодість нуртувала в ньому. «Хай ця ніч буде наша!» Викотив мотоцикла і повіз її до ріки темними польовими дорогами, і вони купалися. Ловлячи у пригорщі відблизки зірок воді, А потім вона любила його на кручі. Ніхто вже потім так його не любив, Бо то було вперше, по-справжньому, Усе було вперше. Доторки жінки, жіноча жага, Континенти жіночого тіла такі незвідані, Такі таємничі, скільки їх не відкривають, Жіноче тіло, як книга, яку читаєш, читаєш, і хочеться перечитувати. А по вниз плив нічний проплав. Плюс вода в колосі, і вогні відбивалися у воді, змагаючись із зорями. Та де ж воно все це? Було чи не було? Ряботіння на бистреній часу, і знову гладінь. Наче наснилося, Наче привиділося. Гаразд, я переговорю з вашим головою. Переговорити я можу. І говорила тисячу разів. А як капало на мою дитину, Так і капає. І до зими йде, не до літа. Бо наш голова тільки про себе дбає, А про людей душа йому не болить. Ну навіщо так драматизувати? Мовив докірливо і попрямував до дверей. Незатишно почувався, як на протягах. Він приїхав на свято і має право відвернутися від сірих буднів.